Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари, розділ 14. Артак зник, коли вони прокинулись наступного ранку. Спочатку вони подумали, що кінь заблукав уночі, але швидка перевірка лісу, в якому вони отаборились, і відкритих пасовищ за ним не виявило жодних слідів великого чорного коня. Саме в цей момент у глибині свідомості Віла зародилась неприємна підозра. Поспіхом він обстежив територію, на якій залишили пастись Артака, рушив звідти вздовж периметру їхнього табору, час від часу падаючи на коліна, щоб понюхати землю або помацати її пальцями. Амберл з цікавістю спостерігала за ним. Через кілька хвилин хлопець, здавалось, щось знайшов. Все ще не відриваючи очей від землі, він почав йти на південь, через невелику лісопосадку на Луки, сто футів, потім двісті. Він прямував до річки. Ельфіка без слів йшла за ним. Через мить вони обоє стояли на краю Мармідону, Дивлячись на брід за кілька сот ярдів, нижче за течією від їхнього табору. «Ровери!» Вілл виплюнув це слово, як гірку пігуку. «Вони пройшли сюди вночі і викрали його!» Амберл виглядала здивованою. «Ти впевнений?» «Впевнений!» Кивнув Віл. «Я знайшов їхні сліди. Крім того, ніхто інший з цим би не впорався. Артак заіржав би!» Якщо б це був хто завгодно, але тільки недосвідчений вершник, а ровери найкращі. Поглянь, вони вже поїхали. Він показав через річку на місце на порожніх луках, яке караван зайняв минулої ночі. Якусь мить вони мовчки дивились на нього. То що нам тепер робити? Нарешті запитала Амбар. Віл був такий розлючений, що ледь міг говорити. Спочатку повернемось назад і спакуємо речі потім переправимось через річку і подивимось на їхній табір вони повернулись на місце своєї ночівлі наші швидкоручці зібрали ті кілька речей які мали при собі і повернулись до річки вони без труднощів переправились через мілководдя і через кілька хвилин опинились біля покинутого табору роверів. Віл знову почав вивчати місцевість Цього разу він рухався швидше, обходячи територію з кінця в кінець. Нарешті він повернувся до місця, де на нього чекала Амберл. «Дядько Флік навчив мене читати сліди, коли я полював у лісі біля дому в Шейдівейл», – розповів він, і настрій хлопця значно покращився. «Коли я був маленьким, ми тижнями ловили рибу і ставили пастки в лісах Дална». І мені завжди здавалось, що ці навички мені знадобляться. Ельфійка натрапляче кивнула. То що ти знайшов? Вони пішли на захід, ймовірно, ще до світанку. Це все? І немає доказів, що Артак з ними? Ох, він з ними. На мілині було чітко видно сліди коня. Одного, якого оточувало кілька людей. Ніякої помилки він у них. «Але ми повернемо його назад!» Дівчина подивилась на хлопця із сумнівом. «Ти маєш на увазі, що підеш за ними?» «Ну, звичайно, піду за ними!» Він починав злитись. «Ми обидва підемо!» «Тільки ти і я, Омсфорд!» Вона похитала головою. «Пішки! Ми можемо наздогнати їх до ночі. Ці вози повільні. Отже, ти припускаєш, що ми їх знайдемо, вірно?» — У цьому немає нічого хитрого. Я одного разу вистежив оленя в лісі, де тижнями не було дощу. Думаю, я зможу вистежити цілий караван возів через відкриті луки. — Мені не подобається ця ідея, — тихо сказала вона. — Навіть якщо ми їх знайдемо, і у них буде артак, що тоді робитимемо? — Про це потурбуємось, коли їх наздоженемо, — рівно відповів юнак. Ельфійка не відступала. Я думаю, ми повинні подумати про це прямо зараз. Ти говориш, що зібрався переслідувати цілий табір озброєних людей. Те, що сталося, мені подобається не більше, ніж тобі. Але це навряд чи є достатнім виправданням того, щоб втрачати глуст. Віл доклав зусиль, щоб втримати себе в руках. Я не збираюсь втратити цього коня. По-перше, якби не Артак, демони б спіймали нас біля Гавенстеда. Він заслуговує на кращу долю, ніж провести решту своїх років на службі у злодіїв. По-друге, він єдиний кінь, який у нас був. Іншого ми навряд чи знайдемо. Без нього ми будемо змушені пройти решту шляху до Арборлону пішки. Це займе більше тижня. І більшу частину часу ми будемо перетинати ці відкриті луки. Це значно збільшує шанси бути виявленими тими істотами. А вони все ще шукають нас. І мені це не подобається. Нам потрібен Артак. Здається, ти вже все вирішив? Сказала вона спокійно. Хлопець кивнув. Так і є. До того ж, ровери все одно прямують на захід. Принаймні, ми будемо рухатись у вірному напрямку. Якусь мить вона нічого не говорила. Лише дивилась на юнака. Потім нарешті кивнула. «Гаразд, підемо за ними. Я теж хочу його повернути. Але давай ще трохи подумаємо. Перш ніж нас доганяти. Нам краще мати план». Хлопець обезброючи посміхнувся. «План буде». Вони йшли цілий день відкритими луками по сліду каравану роверів. Було спекотно, сухо. Сонце жаром било їх з безхмарного блакитного неба. По дорозі не було жодного затінку, щоб рятуватись від спеки. Вода, яку вони несли, незабаром скінчилась. І вони не зустріли навіть маленького струмка, щоб поповнити запаси. До вечора вони відчували у роті лише пил рівнин і спрагу. М'язи ніг боліли, ступні вкрились пухирями. Мандрівники розмовляли дуже рідко, берегли сили, зосередившись на тому, щоб ставити одну ногу перед іншою спостерігаючи, як сонце повільно опускається за горизонт попереду. А потім усе, що залишилось від дня, це тьмяне помаранчеве сяйво над розкинутою землею. Скоро почало темніти. День почав зникати у сутінках, які перетворились на ніч. Вони все ще йшли далі, без змоги знайти сліди коліс воза в рівненні траві, покладаючись тепер на своє відчуття напрямку, яке тримало їх на прямій лінії на захід. Місяць і зорі сяяли в нічному небі, кидаючи на відкриті луки слабке світло, щоб направляти хлопця та ельфійку, які упевнено рухались вперед. Бруд і піт з'явились на їхніх тілах. Мандрівники відчували, як їхній одяг незручно стискається. Ніхто не запропонував зупинитись, бо це означає, що вони не наздоженуть караван цієї ночі, і що вони будуть змушені йти так ще один день. Але вони продовжували. І йшли мовчки. Тендітна дівчина йшла так само, як і хлопець, що здивувало його і викликало щире захоплення її силою духу. Нарешті вони побачили світло в далині попереду, вогонь, що пронизував темряву, як маяк, і зрозуміли, що знайшли роверів. Без слів вони наблизились до вогню, на відстань крику, спостерігаючи, як гостроверхи дахи будинків вахончиків поступово вимальовуються вночі. Аж поки нарешті не побачили увесь караван, який згорнувся у вільне коло, як тоді, на березі Мармідону. Віл узяв Амберл за руку і обережно потягнув донизу, щоб дівчина присіла на впочіпки. «Ми йдемо туди!» прошепотів він, не відриваючи очей від табору. Вона подивилась на юнака з недовірою. «І це твій план?» «Я знаю дещо про цих людей. Просто роби все, що я скажу, і усе буде добре». Не чекаючи на відповідь, він підвівся і рушив до каравану. Ельфійка якусь мить дивилась йому вслід, потім підвелась на ноги і рушила за ним. Коли вони наблизились до вагончиків, то побачили інших — чоловіків, жінок і дітей. Сміх і уривки розмов стали чутними і виразними. Ровери щойно закінчили вечеряти і невимушено спілкувались один з одним. Звідкись із табору долинав м'який звук струнного інструмента. А за двадцять ярдів від периметру кола Вілл крикнув. Це так здивувало Амберл, що вона навіть підстрибнула. У таборі усі миттєво покидали свої справи і повернулись в їхній бік. Почулось тупотіння ніг. Жменька чоловіків з'явилась в проміжку між возами, що стояли найближче до пари, яка наближалась. Без слів чоловіки вдивлялись в ніч, залишивши позаду світло вогнища. Віл не сповільнювався, продовжував йти прямо на них. Амберл відставала на крок чи два. Весь караван раптом завмер. — Доброго вечора! — весело привітався Віл, підійшовши до роверів, які перегородили їм прохід. Чоловіки нічого не відповіли. У відблисках вогню юнак побачив леза з металу. «Ми побачили ваш вогонь і подумали, що тут можна чогось попити», – продовжував він, усе ще посміхаючись. «Ми йдемо від світанку без води» – і виснажились. Хтось проштовхнувся крізь вузол мовчазних чоловіків. Це був здоровань у плащі кольору лісової зелені та креслатому капелюсі. Це його вони бачили біля річки. «А?» «Наші юні мандрівники з вчорашнього вечора!» – оголосив він тихо, не вітаючись. «Так, знову здрастуйте!» – відповів Вілл. «Боюсь, нам не пощастило. Ми загубили коня вночі. Він, мабуть, десь заблукав, поки ми спали. Ми йшли цілий день без води, тож, можливо, у вас є чогось холодного випити?» «Справді!» – чоловік посміхнувся, але без теплоти. Він був високим, значно вище шести футів, худорлявий, його темне обличчя відтіняла чорна борода і вуса, які надавали посмішці майже загрозливого вигляду. З-під насуплених та обвітрених брів, що звисали на трохи загнутий ніс, дивились очі, чорніші за ніч, що їх оточувала. Рука, яка піднялася, щоб покликати чоловіків позаду, була в перснях. На кожному пальці. «Принесіть води!» Наказав він, не зводячи очей з хлопця. Вираз обличчя чоловіка не змінився. «Хто ти, юний друже, і куди прямуєш?» «Мене звуть Віл Омсфорд», відповів юнак. «Це моя сестра Амберл. Ми їдемо в Арборлон». Чоловік пробурмотів назву міста. Ну, ви ельфи, частково принаймні». «Будь-який дурень це бачить. Але ти кажеш, що загубив коня. Чи не мудріше йти вздовж Мермідону, замість того, щоб їхати прямо на захід?» Вілл посміхнувся ще раз. «Так, ми думали про це, але, як бачите, нам важливо дістатись Арборлона якнайшвидше. А йти пішки – це втрата часу. Звичайно, ми бачили ваш табір через річку від нас минулої ночі». «І бачили, що у вас, здається, є кілька дуже гарних коней. І подумали, що якщо нас доженемо, то виміняємо одного на щось дуже цінне». «На щось цінне?» Чоловік знизав плечима. «Можливо, але ми повинні побачити, що саме ви пропонуєте». Віл кивнув. «Звичайно, з'явилась стара жінка» яка несла гличик з водою і дерев'яну чашку. Вона подала їх вілу, який прийняв усе це без слів. Під поглядами роверів він налив трохи води в чашку. Він не запропонував її Амберл, яка здивовано подивилась на нього. І хлопець випив воду до дна, проігнорувавши Ельфійку. Потім він налив другу чашку та випив її також. Закінчивши без жодних коментарів, він передав Амберл порожню чашку і глечик. «Ти дещо знаєш про шлях!» – зауважив чоловік, в темних очах якого з'явилася зацікавленість. «Тоді ти також знаєш, що ми ровери!» «Мені доводилось лікувати роверів!» – сказав Віл. «Я цілитель!» Гомін пролетів по усьому табору. На них зараз дивились близько тридцяти чоловіків, жінок і дітей. Усі барвисто одягнені в яскраві шовки з стрічками і шарфами. «Цілитель? Несподівано!» Високий чоловік ступив крок уперед, зняв капелюха і низько вклонився. Знову випроставшись, він простягнув руку для привітання. «Мене звати Цефелло. Я вождь цієї родини». Вілл міцно потиснув руку. Цефелло посміхнувся. «Що ж, ти не повинен стояти тут, допоки ніч тебе остужує. Ходімо зі мною. Твоя сестра теж хай йде. Ви обоє виглядаєте так, ніби вам не завадило б помитися і поїсти». Він провів їх крізь натовпроверів до колобозів. У центрі палало величезне вогнище – над яким були підвищені тринога і залізний чайник. відблиски вогню відбувались від яскраво пофарбованих возів, змішуючи веселку кольорів з тінями ночі. Під вагонами стояли дерев'яні лавки, вигадливо вирізьблені та відполіровані, з широким сидіннями, підбитими пір'яними подушками. Вікна з латунними ручками були відкриті, завішані фіранками та нитками намистин. На довгому столі з одного боку лежало безліч зловісного вигляду пік мечів і ножів, депайліво розкладених по місцях. Двоє маленьких хлопчиків старанно змащували металеві леза. Їх підвели до вогнища, і цефелло різко обернувся. — Ну, що спершу? Поїсти чи помитись? Вілл навіть не глянув на Амберл. — Мені б помитись! «І сестрі теж, якщо ви води не пошкодуєте, звісно». «Не пошкодуємо!» Цефелло кивнув, потім повернувся. «Еретрія!» – почувся шовковий шепіт. І Віл опинився віч навіч з найприголомшливішою дівчиною, яку коли-небудь бачив. Вона була маленька і тендітна, як Амберал, але без дитячої невинності, яка була притаманна ельфійці». Густе чорне волосся кільцями спадало на плечі, обрамляючи темні й потайливі очі. Обличчя гарне, риси ідеальні, і одразу запам'ятовувались. Вона була озута у високі шкіряні чоботи, одягнена в штани й туніку з червоного шовку, які майже не приховували нічого з того, що є під ними. На її зап'ястях і шиї ми хотіли срібні смухи. Віл дивився на неї і не міг відвести погляду. «Моя донька!» Це Фелло здалось, що йому стало нудно. Він махнув рукою Амберл. «Візьми ельфійку і дозволь їй помитись!» Геретрія лукаво посміхнулася. «Було б набагато цікавіше дозволити помитись йому!» Сказала дівчина, киваючи на Віла. «Просто зроби, що сказали!» Різко перервав батько. Еретрія не зводила очей з хлопця. «Ходімо, дівчинко!» запросила вона, розвернулась та пішла. Амберл рушила слідом, виглядаючи не надто щасливою. Це Фелло повів віла в дальній кінець табору, де на невеликому майданчику між двома возами висіла низка ковдра. У середині стояла діжка з водою. Відійшовши за ковдру, Віл роздягнувся і акуратно склав свій одяг на землю поруч із собою. Він добре знав, що ровер стежить за всім, намагаючись побачити, чи немає у хлопця чогось цінного. Тож Віл робив усе обережно, щоб мішечок з ельфійськими каменями не випав з кишені туніки. Через кілька секунд він почав обливатись водою з ковша, змаваючи за себе бруд і під денної подорожі. Ми не часто зустрічаємо цілителя, який лікує роверів, сказав Цефелло за мить. Зазвичай ми нікому не цікаві. Мене вчили сторси, відповів Віл. Їх допомога безкоштовна. «Сторси?» – знову здивувався Цефелло. Але ж всі вони гноми. Юнак кивнув. Я виняток. «Ти виглядаєш винятком у багатьох відношеннях», – заявив високий чоловік. Сів на сусідню лавку і подивився, як хлопець витирається рушником і починає промакувати одяг. «У нас є для тебе робота, яка дасть тобі змогу заплатити за їжу та відпочинок цілителю. Серед нас є ті, кому потрібні твої вміння. Я буду радий зробити все, що зможу». Відповів юнак. Гаразд. Ровер задоволено кивнув. Я знайду тобі сухий одяг. Він підвівся і пішов геть. Віл митєво переклав ельфійські камені з кишені туніки в черевик, а потім швидко повернувся до прання одягу. Цефелло повернувся майже одразу з традиційним шовковим одягом ровера. Юнак його з вдячністю прийняв. Та перевдягнувся. Незважаючи на незручний вузол в носку правого чобота, він озувся, правий, потім лівий. Цефелло покликав стару жінку, яка раніше принесла воду, щоб вона забрала мокрий одяг Віла. Юнак віддав його без коментарів, знаючи, що його ретельно обшукають і нічого не знайдуть, незважаючи на усі зусилля. Потім вони повернулись до вогнища в центрі табору, де до них доєдналась Амберл, вимита та перевдягнена. Їм дали по тарілці з паруючою їжею і по чашці вина. Вони сіли біля вогнища і мовчки їли. Ровери розташувались навколо них, з цікавістю спостерігаючи. Цефало сидів навпроти, сидів з хрещеними ногами на широкій подушці з золотими китицями. Його обличчя було безвиразним, Еретрії ніде не було видно. Коли трапи заскінчилась, ватажок роверів зібрав членів своєї родини, які потребували уваги вілла. Без жодних коментарів юнак оглянув їх по черзі і, по ходу, лікуючи низку інфекцій, внутрішніх розладів, подразнень шкіри та невеликих лихоманок. Хоча її про це й не просили, Амберл працювала поруч. Подавала бинти, гарячу воду, допомагала наносити прості трав'яні ліки і мазі. ВІЛ завершив свою роботу через годину. По закінченню до нього підійшов Цефелло. «Ти гарно попрацював, цілителю!» Ровар посміхнувся занадто приємно. «А тепер подивимось, що ми можемо для вас зробити. Давай пройдемо трохи туди!» Він поклав руку на плече хлопця та відвів його від вогнища, залишивши Амберл саму, прибирати після їхньої роботи. Вони йшли до дальнього краю табору розбійників. «Ти, кажеш, загубив коня минулої ночі біля того місця, де ми стояли табором на Мермідоні?» Голос Цефелло був задумливим. «Як виглядала та тварина?» Обличчя Віла залишалось невиразним. Він знав, у яку гру зараз грає. «Жеребець, чорний». «Ну?» Це фелло, здавалось, задумався. «Ми знайшли такого коня, як ти описав. Дуже гарний, от тільки сьогодні вранці, дуже рано. Він прийшов до нашого табору з пасовиська, коли ми запрягали наші загони для денної подорожі. Можливо, це твій кінь, ціглителю?» «Можливо». Погодився Віл. Звичайно, ми не знали, чия це тварина. Цефелло посміхнувся. Тож і взяли його з собою. Давай на нього глянемо. Вони пройшли крізь кільце возів на рівнину, що лежала за ними. За п'ятдесят футів від табору були коні, прив'язані в одну довгу лінію. Дві темні постаті матеріалізувались зночі. Розвідники, озброєні списами та луками. Слово від Цефело повернуло їх назад у схованку. Ровер повів Віла вниз, до найдальшого кінця. Там стояв артак. Віл кивнув. «Це мій кінь! На ньому є твоє тавро, цілителю. Запитав Цефело, ніби питання його збентежило. Віл похитав головою. «Ах, це дуже прикро!» «Бо тепер ми не можемо бути певні, що це справді твій кінь, вірно? Адже в чотирьох землях чимало чорних жеребців. Як нам їх відрізнити, якщо власники не ставлять на них тавер? Ось у чому проблема цілителю. Я хочу віддати тобі цього коня, але це пов'язано з великим ризиком для мене. Я маю на увазі, припустимо, я його віддам тобі як хочу». А потім до мене прийде інший чоловік і скаже, що він також захопив чорного жеребця. І от ми дізнаємось, що я помилково віддав його коня тобі. Виходить, я тоді буду нести відповідальність за втрату тієї людини. Так, мабуть, це правда. Віл кивнув, підбираючи правильний відтінок сумніву старанно уникаючи будь-якої суперечки з безглуздим припущенням ровера. Зрештою, така вона частина гри. «Не подумай, я тобі, звичайно, вірю!» Бородате обличчя Цефелло стало урочистим. «Безумовно, цілителю варто довіряти. та й скажи мені кому, як не цілителям довіряти у цьому світі!» Він посміхнувся від власного гумора. «Однак, якщо я вирішу віддати цю тварину тобі, я все ж таки ризикую. Мушу визнати цей факт, будучи практиком у цій часто нелегкій справі. До того ж, є питання харчування та догляду за цією твариною. Ми доглядали за цим конем як за власним, годували його їжею, яку робили для власних коней. Тобто, зрозумій». «Тут і так дуже негарна ситуація виходить. То, можливо, треба ще якась компенсація?» «Дійсно?» – кивнув Віл. «Ну що ж, тоді?» Цефелло задоволено потер руки. «Ми домовились. Єдине, що потребує узгодження – це ціна. Раніше ти говорив про обмін чогось цінного на коня». «Можливо, зараз ми здійснимо справедливий обмін. Укладемо угоду, і якщо хтось прийде і питатиме про чорного коня, я про тебе ніколи нічого не розповім». Це Фелло підморгнув одним оком. А Вілл підійшов до Артака та погладив тварину по гладкому лобі, дозволивши коню притулитись до грудей. «Боюсь, у мене немає нічого цінного». Сказав він нарешті. «Я не взяв з собою нічого, що могло б віддячити тобі за усе зроблене». Уцефелло відвисла щелепа. «Нічого?» «Зовсім нічого». «Але ти сказав, що маєш щось цінне». «О, так». Він швидко кивнув. «Я мав на увазі, що міг би запропонувати тобі послуги цілителя. Я думав, що це може мати якусь цінність». — Але ж ти надав ці послуги в обмін на їжу, дах над головою та одяг для себе і своєї сестри. — Так, це правда. Хлопець виглядав не надто задоволеним цією думкою і глибоко вдихнув. — Можливо, я можу ще щось запропонувати. На обличчі ровера знову з'явився вираз зацікавленості. — Здається, ми обоє подорожуємо на захід. Якщо ти дозволиш нам супроводжувати тебе, то, можливо, ми знайдемо можливість віддячити, і, можливо, моє вміння цілителя ще раз нагодиться. Це здається малоймовірним, замислився Цефелло і похитав головою. Ти не маєш нічого цінного, щоб віддати за коня? Зовсім нічого. Ні, зовсім. Здається, ти не вмієш подорожувати, пробурмотів ровер, потираючи бородати підборіддя. Хлопець нічого не відповів. Що ж, гадаю, нічого страшного не станеться, якщо ти поїдеш з нами до лісу. Але це лише кілька днів шляху, якщо ти нічого не зробиш для нас до того часу, ми, можливо, будемо змушені залишити коня за наш клопіт. Ти ж розумієш? Вілл безмовно кивнув. «А, і ще дещо!» Цефелло підійшов ближче. Його обличчя вже не здавалось приємним. «Мені здається, ти не будеш настільки дурним, щоб спробувати вкрасти у нас коня, цілителю. Ти знаєш про нас дуже добре і розумієш, що станеться, якщо спробуєш». Хлопець глибоко вдихнув і ще раз кивнув. Він знав. Гаразд. Ровер відступив назад. І давай, щоб це не вилетіло у тебе з голови. Це фело явно був незадоволений тим, як все склалось, але знизав плечима. І досить про справи. Ходімо до мене, вип'ємо. Він повернувся назад через караван, різко плескаючи в долоні, коли входив, закликаючи тих, хто був усередині, зібратись та доєднатися з вином і музикою, щоб відсвяткувати удачу цього дня і привітати молодого цілителя, який виявив до них таку доброту. Віл сидів поруч з вождем на м'якій лавці, перед його будинком, у той час як чоловіки, жінки і діти з табору з нетерпінням юрмились навколо. З великого чана налили вина, роздали усім кубки. Цефелло підвівся на ноги та виголосив квітчастий тост за здоров'я своєї родини. У відповідь усі високо підняли келихи і швидко їх осушили. Віл випив разом з усіма, а потім поспішно озирнувся у пошуках Амберл та побачив, що ельфійка сидить в оточенні роверів. Вигляд у неї був зовсім нерадісний. Хотілося б знайти час, щоб пояснити їй усе, що сталося, але доведеться почекати, доки вони залишаться на одинці. А поки що треба їй терпіти. Кубки знову наповнились. Пролунав ще один тост. Усі випили. Цефелло голосно закликав музику. Винесли струнні інструменти та цимбали. Власники почали грати. Музика була водночас дикою, примарною і вільною, коли вилітала в ніч. Разом із нею лунав сміх роверів безтурботний і веселий. Було налито ще вина і швидко випито, після чого пролунали вигуки підбадьорення для музикантів. Віл відчув, як у нього паморочиться в голові. Вино було міцним, занадто міцним для тих, хто не звик пити його так, як ровери. Треба бути обережним, подумав він, знову піднімаючи келих, коли пролунав новий тост, але цього разу відцьорбуючи, а не випиваючи бурштинову рідину. Носком правого чобота він відчув, як до ноги притискається заспокійлива маса ельфійських каменів. Музиканти заграли швидше. І ось ровери вже на ногах, танцюють. Півдюжини чи вісім чоловік почали кружляти навколо вогнища, узявшись за руки. Інші швидко підвелись, щоб доєднатися. А ті, хто ще сидів, Почали несамовито плескати. Віл доєднався до них, поставивши кубок на лавку поруч. А коли простягнув руку, то побачив той знову повний. Підхоплений духом музики, хлопець випив його без роздумів. Танцюристи розійшлись, розбившись на пари. Усі кружляли, стрибали перед полум'ям. Хтось співав. Слова зливалися з музикою і танцями. Раптом перед ним з'явилася Еретрія темна і прекрасна, одягнена у червоний шовк. Її посмішка була сліпучою. Вона простягла руки, підняла його на ноги та потягнула всередину танцюючих. На мить відірвалася від нього і закружляла у спалаху стрічок і чорного волосся. Нарешті вона опинилась перед ним та тримала його тонкими руками під час танцю. Аромат її волос і тіла змішувався з теплом вина, що розлилось в його крові. Хлопець відчув, як вона притискається до нього, легка і м'яка. Вона говорить якісь слова, що не можна розчути. Рух танцю запаморочив йому голову. Усе навколо почало змішуватись в лабіринті кольорів, що кружляли на тлі ночі. Музика і оплески загриміли гучніше. А крики і свист роверів заполонили простір. Хлопець відчув, що відривається від землі, все ще тримаючи Еретрію. А потім вона зникла і він почав падати. Кінець 14-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Дякую спонсорам каналу.